جاءن خزيان من ذنوبه وحلان خافن غضبا. فيك ربنا نسترضيك ولنا ظنون فيك يا رجال الايمان دي جح امي الختمي سيدات النسوان معطي بالعطاء لا تبطئ جد لي هذا المختي والرضا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفارح يعقوب حين زالت الحزن. ظهار قائما بالأسحار قائلا سجد جد لنا بالغفران لما تحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا رحم الراحمين, يا رحم الراحمين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره الذي أرسله رحمتان للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد wa sallim tasliman katsira Allah maftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta Yang saya muliakan yang saya hormati yang saya agzimi para para ulama para kiai para ustaz para guru-guru ngaji برات وكحما شراكات بالخصوص وضيلة الحبيب سيد الوالد توفي بن عبد القادر بن حسين السقاف جميع الحبائب ماتعنا الله بطولي بقائهم في طاعة الله بالصحة والعافية وكثر الله مثالهم Hadirin muslimin, muslimat Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ngiring Wajib syakar Allah subhanahu wa ta'ala sampun apa-apa yang dah kawulah Salam banjen hidayah Enki baneka betautu dari Ngar sanakus Allah subhanahu wa ta'ala Siampun aparing da'akawulah Salam banjir inayah Yang kipanika pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ben siampun aparing da'akawulah de Banjir dengan taufik Yang kipanika Kekuatan Saya paling aki Allah subhanahu wa ta'ala Kakaulah banjir dengan <tuh> Kau panjenengan bisa hadir Bisa bermuajah Bisa bertatap muka Bisa akin pangkin Ekan dengan saya insya Allah Dituruni ya rahmat saya bernyata Amin Allahumma Amin Hadirin Muslimin, muslimat saya berni Gula mulja aki Semangkan saya tidak membeli maulud punapa maulud nika taritan syebuna ulama ulama syebu maulud ka ento taritan al ibrah bishurur wal farah Min Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ulama Adebu amol katak sebuah ungkapan lagi Cepon bahasa Indonesia sebuah ekspresi dari senangnya hati bungana kaula panjenengan de' laheren kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wa alihi wa wa bunga nak hati Senang nak hati Tak lahir pon Kanji Nabi Muhammad SAW Kain tu maulud Bailangan tari tang Saya senang nak hati Cik, cik, cik si bunga nak hati Memang senang Sedih Gembira Susah Ini adalah amalannya hati Kan ini Mauan nak yang ketipu napa? Sebagai tanda saja. Tanda. Senojuaki esenar ateh enki. Tak bisa pas panjeringan ngocak. Oh, mau mesem berarti seneng. Tak bisa belum tentu. Mau nangis berarti sedih. Tak bisa ada. Enki. Tak sahaja bina orang mesem, mereka sen. Tak sahaja bina orang nangis, mereka sen sedih. Memang betul mesem mereka tanda. Di antara tanda orang mereka sen ngali persegi, ngali judu pas mesem wajar dia senang aje. Tapi bukan pertanda orang itu sen pas yakin senang pun. Pada bulan, saya sangat senang menangis pada dia. Saya sangat senang menangis. Nangis. Apa contohnya? Saya akan membuat penjangan ke saya. Saya tanya kepada penjangan anda. Agus juga sangat senang ke saya. Saya akan membuat penjangan. Nangis. Terhitung. Nangis. Saya nangis. Benita aborong nih gak. Benita aborong bunteng senang nih gak, gembira hatinya, antusia tahun berdepon duduk selekeh. Pas dateng senang teredar, terkur nangis. Berde semesem nih gak. Berde semesem tapi tak senang teredar. Saya rasa kau orang gila kacau. Kabare kata mau pergi, kada aja kelawak samem sam Napa senang leca? Wabanten pas mesem kesampan pas ebelian terus sampai mesem kian. Wapa ada terdalam? Senang leca tinggi. Benter serah ngereng banjengan. Amolot senang dek lah herapon kanjeng Nabi Muhammad SAW ngereng terserah mau diungkapkan dengan bentuk ekspresi apapun monggo angeng je sampai ala benda Al Quran, ala benda Hadis kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngereng Amalod kelabu macam berjanji ngereng, bener hekase bagus. Amolot kelabun apa sah ngering, panjenengan apa sah niat amolot, panjenengan asodakoh apa reng pese ke orang miskin, kau niat sodakoh ke entau dia kau le seratus ribu amolot panjenengan ngonceng datang ke Ebonyuangi negatifan amolot niki adat anu nama beda telor kacak. I bunyol telor an bukan telur I <laughs> e, banyuangi ini telur telor, I telor, I sabo e, ibungkan kedaeng kan I e, banyuangi, cai pon banyuangi endok endokan, I e, pa jeng taritan engah tengahan rengoreng, I dah start acara pas itu e, itu um, I e, kata e, banyuangi, adatnya banyuangi mon amolot ngah gait Eh situ pondok sobung tretan telur. Kelaben ancak iki, ancak iki. Ancak sak sediri. Pereane iki pas se nase. Beute te ginten telur. Tong setong ebe acara pas eka Itu diuome iki. Nek kae situ pondok. Eh pasuruhan. Keng kaulo oneng cerita tok nek kata oneng bender lawan ten. Kamuon salah betapa yang ki, kalau mereka berdua ulamaik banyuangi kasak yoncengi pasuruan, mule nengat teredan benibas oleh terlawar buntan benibas oleh ancah buntan oleh, napa cakap pon yang coba cuek kasak, cobik, okey, oleh cobik ler rasengi, cobik, epa suruhan cobik, terus kagreset teredan, sobung cobik pon, berubah. Napa ngaguy tembe. Tembe kesatretan, esen nabuwah iki, bedhe minyak, bedhe gula. Cemacem e benyuangi telor sedhe bondo ancek e pasru wanco big e gresek tem. Sedhe je sami sebagai ungkapan akan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad <tanda> SAW. alaihi wasallam. <tanda> Napa sana tretan. Napa pas dusa. Napa boleh je pon bid ah hagi hibun tenda itu? Masih bid ah, ah kan tak sekap bid nato sahiji? Ah, ini adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman nabi kemudian diadakan setelah, setelahnya. Napa pas dolalah sedaja? Napa pas sesah sedaja hibun tenda itu? Ngereng Islam ni agama yang Berkembang, mempersilahkan kepada pengikutnya kepada pemuluknya untuk berkembang, untuk berkreasi selama ini tak sampai keluar dari kerangka Al-Quran, tak sampai keluar dari kerangka kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kelawan telur nyering, sobung Al-Quran ni kan? Atelur haram, atelur haram. Bunten selamatkan angit telur haram, sobung, sobung hadis yang ki monma monot nak kui cobik susah sobung, engkau sobung, yakin penjengah kau dia tak lecek, kau lah. Sobung, eh hadis ni kau ngocap pas nama tak tau lemon amod sobung, monggo silakan. Yang penting tidak bertentangan dengan Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan nabi teriakan engkau, nabi kau dia penjengah Sallallahu Alaihi wa ala ali wa sahbihi wasallam oning oh, iki sunnat apa sare senen ben arek kemis panjenengan sunnat iki apa sare senen arek kemis apa napa ngiring ndek lampahane kanjen kanjen nabi kanjen nabi ini kan na, pernah etanya agi Satu setong sahabat atanya ndek kanjen nabi atanya seneng ya tak tangkung kanjen nabi Panjenengan apa-napa mak apa Senin, Sahabat dia katanya. Mak apa Senin nabi, matahari Selasa, okay. Angi, otak hari Rabu, otak hari San Mesan hari Ahad, angi. Pasti Pak Perai alaikoh kan, ini nyaman. Kalau dung tedungan, otak hari Jumat. kan jenabikan seitul ayam. Rata na'ari. Ma'ari senen nafi. Pas aja, wabkan jengen nabi tak? Iya, jong. Ia'ari senen, engkau ilahi rakil. Engkau asyokar Allah subhanahu wa ta'ala. Pas sana kan Nabi Muhammad s.a.w. Karena Kerana asyokor ke Allah subhanahu wa ta'ala Ilahi raki itunya Tepat hari Senin Walaupun hari Senin Nika hari ilahi raki kan je Nabi Nika kan amulot Kan ini Nabi seneng Nabi asyokor Syokor pun dibentukkan inki? Dibujudkan dengan puasa Kan ini amulot Kan ini Kan ini Enggih pola nakan kanjina nabi nikah seneng kelapar engghi. Nabi nikah seneng lapar taretan. Engghi. Saya lebih senang lapar sehari, kenyang sehari. Nalekane eta beri taretan kanjina nabi. Eta beri sareng malaikat Jibril. Kanjina nabi katibona apakah kanjina nabi neka gunung Ohot be timas sareng kauler. Miskin kanjina nabi neka taretan. Gusti neka miskin. Paling miskin orang kan jenap ini sampai dekat yang terlarai tak ada air daritah, maaf pernah tak ada air terlarai pernah. Sobung, syarri tak pernah engkib, tak pernah ramadhan kerana beni beni lapar daritah, da. melapar diri engkib, engkib mau lapar ni kita itu mau bila ada air, apa sahaja itu mau sahur matak engkib, okay, maghrib ngakan boleh, naya apa sahna. Nalekan itu abah akhirnya orang mereka jebel Nabi bagaimana genong hod aku jadikan emas untuk kamu Nabi. Apa orang nabi teriakan? Yang kita asah minakis orang pancenengan teriakan? Pola pancenengan muait abah dikati pun apa teriakan? Apa? Oh Allah segi mohon biasa setujuannya kita jadi emas segi kandian sampian sahaja. Napa jawapan nabi? Tak berorong kustikkan je Nabi Muhammad s.a.w. Kan je Nabi lebih senang sehari lapar, sehari kenyang. Nalikana lapar ataduruk ke Allah s.w.t. Adu'a bermunajat ke Allah s.w.t. Nalikana kenyang asyokor ke Allah s.w.t. Pas lapar nunduk. Orang lapar kan senekan lemas. Ya Allah. Astagfirullah. Pas kenyang. Alhamdulillah. <tuk> <tuk> <tuk> nee, kau kan jenab pih daripadn, kau jenab pih senang kelapar, naikkan na asyik koramo, lont kelabun, lapar angkibunekah kelabun? Apa sah? Kau lapan jenengan senang kekenyang, senang keakan? Amolot lont kelabun, anca kelabun, telor kelabun, cobi kelabun, tem? Tidak ada bertentangan, tidak ada perselisihan. Saya taul le nek ka tata amulut pas konceng drumben iki ben dise nyanyi ren bini nek ikak haram nek ka tata bidah pas suruhan taritan aduh <tik> taul le iki ben amulut punten bib Amolot, senang, seneng Duk lahir, lahiripun eh kanjine nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngonceng drumben pas ren bini nyanyi ya dek ben amulut Keliru, kan? Kini hekah saya kau jabet ah, kan? Jabet ah, Allah lah, nengah. Nengah ambu tanya tanya, nengah obat, then ngereng drum bed laki sudah jengki. Saya nyanyi, saya macam Godzilla, ngereng laki. Tinggal ni bini nengah sorong nyanyi, kan? Mark dibik, nengah Hadirin Muslimin, Muslimah, sesiapa pun kau lemurjaki, terus. Napa faida nak kaulam ulot ni kan? Bangjengkan amulot ni kan? Ke, napa keuntungannya boleh apa, Tariqan? Tukar duit tengah polong, macam-macam, macam ulot. Napa keuntungna? Belajar nak dari kusti Allah, napa, Tariqan? Berdasar satu riwayat yang ki. Eh, cebu lagi, insya dalam kitab Sahih Bukhari, insyaAllah. Allah. Dewaian, seadabu taritan Abu Lahab, Abu Lahab moning macam dengan Abu Lahab begini, pernah pernah pernah terbangki, Abu Lahab neka taritan engkau lihat sekian tak pernah terbangki seorang Abu Lahab, keng kau lihat penjengar mireng engkau ada orangnya mana Abu Lahab neka, engkau sih ma apa Abu Lahab neka. Majedik cerita paman, kira pangkat paman dekat ajar Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ni kan orang kafir lagi. Eh dalam Al-Quran Allah ada tabat syada abila habin tabat syada abila habin celaka tanang Abu Celaka cerita. SK surat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab bekal masuk neraka ke anggui seterus-teretan untuk selama-lamanya. Ampon pagi Abu Lahab di neraka teretan seterus ampon. Sampai bila? Kalimat sampai bila sobong neka. sampai kapan Abu Lahab di neraka kalimat neka dihapus, tidak ada kalimat ini. Selama-lamanya Abu Lahab di neraka kaoren ka berita teretan amoso de nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam nyakeken nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam nek padahal teretan iki paman paman kanjeng nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam nek no to ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala nek kelaben amal lengki kelaman amal ke bagus beni kelaben se si lain Angin baderiwaya teriatan abulah apa ki neraka tiap hari Senin prehi siksaan teriatan siksa dari malaikat ni ke prei tangkel merah area hari, hari Senin ni Selasa rebuk mesum Ahad Sabtu Ahad ebu tepuk malaikat Hari Senin prei boleh. Bahkan lebih dari itu, setiap hari Senin nanti di neraka dari telunjuk tangan Abu Lahab engghi aing tretan pas isep-isep sareng Abu Lahab. Selama 24 jam hari Senin tok. Perak hari Senin, hari Senin tok. Napa sebab betretan? Punapa sebab Pah? E cerita aki daraten e depu aki engki nalekana Siti Aminah. Ibunda dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalekana alhaira ki engki ketika proses kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neka Siti Aminah dibantu dengan bidan. Seorang bidan budak perempuan asmanipun Tuwaibah. Lewat banyaknya wanita budak, karena cuma lambek negara teriak manusia negara ini bagi dua berde merdeka berde se budak. Semalik angkup ada serangkaulah pencenengan negara mon budak setengah manusia setengah bereng setengah manusia setengah barang harganya ini diperjualbelikan. Jutibuduk khusus pasar iki pasar budak meleh panjenengan buda si buda si mele. mele. budak selakek beri se bini meleh yo bengi telan meleh nek nyamana budak bantuai bah negaka andikna seorang wanita budak milik dari abulahab nalika ne siti aminah melahirkan nabi muhammad sallallahu dibantu oleh tuwaibah Thuibah teritan nalika ana oneng iki ternyata bayi yang lahir adalah bayi laki-laki lebih dari itu ternyata bayi tersebut lahir langsung sujud teritan memancarkan cahaya yang luar biasa Thuibah pas oneng neka bayi laki langsung teritan Thuibah neka buru teritan entar ke bos dengan bulahab neka apa ringkai berabulah hab selamat selamat saya ucapkan kepada anda anda mendapatkan cucu ponaan laki laki termasuk kehormatan orang Arab lambok teri tan monendi keterunan laki anak penakan kompoi laki itu sebuah kehormatan saya perlu semangkin hoki engkib ke? keberuntungan oh lah neneh bisa bisa yajak perang teri cuma lambok nega pun senang perang engkib tak kena salai sekolah ni. Apa rang Kampung masuk kampung. Mika Arab. Zaman lamba lagi. Sebalik tu. Ten. Mengakui putra bini. Kompoi bini. Penakan bini. Sebuah kehinaan. Sebuah aib. Todus tu. Tadi Melayan tak jarang di diantara mereka saking malunya, saking todusnya terus nalekana oning binaan di anabini langsung gindung terus entar ke alas. Pas nalekau pur terus dikubur hidup hidup karena todusnya karena malunya. Melayan yang sebut Arab zaman jahiliyah tak kenal ke Allah, tak kenal ke agama, tak kenal ke aturan terus. Abulahab nale kana mireng kapo dari eh, Suaibah Tretan ngagunge ponakan laki Abulahaf sunang Abulhab gembira Abulhab bunga Tretan pas ngocak ke Suaibah eh Suaibah boleh setia been merdeka Trebah ambo been jadi babu nang ko ambo been jadi budak boleh setia been merdeka Amolot Tretan Abulhab Tretan Amolot kan inki Senang akan lahira Nabi Muhammad SAW. dia ekspresikan dengan memerdekakan budak dan ternyata ternyata niki Abu Lahab niki orang oreng kaper tapi pernah ampol sekali yang Allah berikan kemuliaan kepada Abu Lahab walaupun Abu Lahab kekal di neraka akan tapi nanti setiap hari Senin pre tangkal merah dretan karena pernah merasa gembira pernah merasa senang akan lahirnya ganjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali sahabat wasallam bebasulah makna ka engki ning ale riwayat nika cerita ning ale cerita nika mikir ceritan pas adab sunekah ceritan jika kana hadza kafiran jaa dzamuhu bitabath yadahu fil jahim mukhallada ata fi yawm al ithnaini daiman fukhfafu anhu lishur bi ahmada fama dhannu bil kana umruhu bi ahmada wa matam wahida mun abul lahab orang kafir ampun tetap lagi seorang Allah subhanahu wa ta'ala audi neraka ke anggi sateresa yang berdiwayat tiap hari Senin pagi ini raka Abu Lahab Isyapura diringankan siksaannya karena pernah merasa bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad sekalian tok sekalian tok Terus ulama ni keadaan pun. Pas dia remah. Nasibah umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nasibah ke bulan Allah SWT. Saya urdi di atas cinta kepada Nabi Muhammad. Hidup di atas sunnah Nabi Muhammad. Sabun are. Sabun minggu. Sabun bulan. Sabun tahun. Amol ah, Senang dia lahir pun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bermatih dalam kebadan Islam. Napa tak lebih berhak. Nabi no, Muhammad SAW. Saya pada ngakir Allah Abu Lahab Pasti lagi Abu Lahab orang yang kafir Amosok Allah Amosok dikaji Nabi Tapi pernah merasa senang Allah berikan kemuliaan Paskakulah panjang dengan umat kaji Nabi Muhammad SAW Pertahun Amolot Sepun bulan Amolot Hari-hari kita diisi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW Pasti akan mendapatkan kemuliaan yang lebih Dari Abu Lahab Amin Allahumma. Amin Hadirin Hadirat muslimin Muslimat Sibatanggulimulja'aki Tore macam salah awak lagi Malai ngalle syafaat Derikan jenapi Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala Sallallahu alaihi alaihi wa sallam Malai paringin Jalan keluar lagi Dari kerepotan-kerepotan odi -kerepotan Dari kesompekan-kesompekan Malai keulepan jenengan Oh dik nikah seneng menderita Oh dik nikah Tentram niki Nikipun nikah kelabah ni Nabi Muhammad Sallallahu <tuh -tuh> alaihi wa alihi wa Ya Nabi Salam alaika Ya Rasul Salam alaika Ya Habib Salam alaika صلوات الله عليك يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات شمس أنت بدر أنت نور فوق نورك أنت اكسر وغالي أنت مسبح سدوريا يا رسول سلام عليك يا حبيب رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب وكرم الأرواح منا بلغ خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب Salawatullahalaika. Kelu umat dia dulu na Jannah. Nabi ada buat alasan. Debu siapa senang kau lah bancangan. Debu siapa bunga kau lah bancangan. Kelu umat dia Jannah. Semua umatku, semua pengikutku akan masuk surga. Amin lagi. Kelu ummat iya, keluar ke jannah. Sejak ummat masuk bekal masok, surga daritah. Anging jauh senang tak ada. Ehi, nak buat terus Illa man abah, anging saya tak boron. Sejak ummat tersengkok bekal masuk surga, anging saya tak boron. Terus sahabat. Angkir heran teri dan mereng kanjeng nabi nega, mereng tu pun kanjeng nabi nega heran sahabat. Ada hanya dekaj nabi tak langkong kanjeng nabi. Umanya ya Rasulullah. Sera saya seher, tak aboron masuk suarke nabi. Pas saya heran nabi saya tak aboron masuk suarke. Meker sahabat nih kat teri tan. Mak beda orang tak aboron masuk heran sahabat kana sahabat oning oh, tretan soreg ge indah surga ini indah surga ini menakjubkan mala ainur ra'at Walau dzunun samiat, walau khatirah pada gelb ibashar, surga yang keindahannya belum pernah terli terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terlintas di hati siapapun. Sobung terletak, mungkul ada panjenengan semakin abaya kaki surga terletak saksi agengi, bangga keli terletak surga lebih indah dari itu. Ahayal pun bon, boleh berjalan dengan. Sambil matam, Tarih Tan. Bada e gedung ini. Seratus tingkat. Ini. Bada sungai. Di bawahnya mengalir dengan indah. Apapun yang kita minum indah. Apapun yang kita harapkan ada. Kita berhayal sudah. sobung Tarih Tan. Enki. Kenangan Pak Suruhan ini hebat lagi. Pas berdua sungai, berbuna mengalir. Indah, sabuk Pak Suruhan. Indonesia, sabuk. Walaupun kita berhayal. Jadi sahabat ini keheran. Ya, Baya Rasulullah. Bahasa rasa kita aburunkan jenak bikin. Oleh itu, kita akan mengatakan Nabi yang ada di sini. Arba'atun filjannah khairun minal jannah. Bada empat perkara surga lebih hebat dari surga. Apa? Ada empat di surga lebih hebat dari surga. Sepertama Al-Khuluz filjannah kekal di surga. Lebih hebat dari surga, kita akan mengatakan Nabi yang ada di E eh, parangi napa tiket hotel bintang 7 bintang 10 kan? Bintang 5. Nek kateritan hotel engki spring bed kasur spring bed. Bantal engki bantal super pelo. Wah oh, bantal selarang kateritan. Engki mon ajheil setan sampean langsung isep sama bi bantal niki. Asih kateritan. Jedeng nih kak macam telur, air panas, air anga, air celep. Pon apa siapa sampaian so on bede, sejojo nyaman, deerna nyaman, enoman nyaman, kau lepas dengan hotel lagi. Tapi ingat dari tante Abid, tante Abid teloar empat, empat hari paling paling Abid seminggu lagi. Pas tak kira satu pas dua tahun, berinterah hotel dari tengah jumpo. akan ada waktunya kita akan keluar dari hotel. Walaupun kita nyaman, tenang di hotel, akan tapi pagun sompek nggih. Pasti keluar dari hotel. Tapi di surga ternyata nggih Panjenengan umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seatau seatorak agustai kanjeng Nabi Muhammad Sallam boleh masuk suarke sampai bila terletak. Nah pas setahun dua tahun, napa seratus tahun dua ratus tahun, sobung betesen sampai selama lamanya. Nekah saya lebih hebat dari suarke terletak. Engki percuma terletak. <coughs> Pak Agus masuk surga selama 200 tahun tetap sompekin. Kenapa? Karena akan datang waktunya ngale kena, kena neraka teretan. Pada be teretan. Tapi walaupun tinggal di neraka 1000 tahun, 2000 tahun, ada harapan dia akan keluar dari neraka. Pan sobung kenengan akhirat teretan, angin neraka ben surga mun tak masuk neraka nggih ke surga tak masuk surga ke ke neraka kenikmatan yang lebih hebat dari surga itu sendiri engki paneka kekal di surga saya nomor dua yang lebih hebat dari surga ada bu nek nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajiwarul anbiya atatangge sareng para anbiya teretat atatang ke bareng para, para sarang nabi di pakai eh eh suar kenikah teriakan lagi, macam dengan tapak kisaran teriakan macam dengan engkau, ulama teriakan, pakai suar kenikah, kau dia ni engkau ada semangkuk nih ada ke di motor, engkau di mobil, orang yang sobung, acarok nih kau sobung, orang otang sobung, orang yang jedeng nih kau sobung, engkau teriakan, suar kenikah sobung jedeng, WC sobung. Perlu diketahui di surga WC tidak ada. Engkau, okay. sobung WC, teriak. Jeden, sobung. Sakit tabuk perlanggan, engkau, sobung. Tiap okay. perlanggan tak kira sakit tabuk, tak kira perlanggan, engkau, tak berlongi baparamek, tak berlongi. Sobung so jeding so teriak. Sakit, sakit, sobung. Engkau, so mata sobung, engkau. Jadi kalimat mati WC sakit, engkau, sobung. Bapak, katibaan apa beb mon daur banyak lagi, sate goreng ajam, ngehenuh lagi, pas daur emah, sobun jering, sobun teri tan, katibaan apa, matau diri ni kak, tidak perlu, tidak ada apa jenengan enu, mana apa jenengan tidak perlu teri tan, engkau sobun jering, tidak perlu, perlu naro lebih harum dari minyak gas curi eswar. Eh, Surga pada tahun apa lebih harum dari minyak kasturi eswar. Surga mana yang kau tahu belum dari tadi kiki celo. Wajib awal ambil kenikmatan yang lebih hebat dari surga yang kemana kata tanggese dari para nabi. Pakir bencengan tapak kisah niatan bencengan Pak Agus tapak kibun Pak Salim Pak Agus katanya Pak Salim eka eh, macam pon bencengan Oh kau le ide juna cempurkan juna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapak kisah dengan Pak Selamat eka macam pon na Pak Pak Eh etemur Nabi Isa kau le eh, ide Nabi Musa e eh, lau Nabi Adam Alaihisalam tentang kisah dengan para nabi niatan Oh jadi Pak Camat bagi campian yang nomor tiga yang lebih hebat dari surga yang menikah khidmatul malaikat saya alatin kepada para malaikat malaikatnya Allah hamba-hamba Allah yang mulia yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Allah tundukkan untuk melayani umat Nabi besar Muhammad s.a.w membanjikan alatin, sarang bupati kan bangga ini saya mengangkat kopi bupati. Kenapa? Tak kira tapi terdapat. Pakai suaranya terdapat. Saya mengangkat kopi dengan malaikat. Saya rasa kora bu. Malaikat bu. Tak sah-sah nyesal pun. dengan istirahat. Engkir. Malaikat saja. kerejuk tojo panjil dengan pakai suaranya. Seterakhir si terdapat kenikmatan yang lebih hebat dari surga dan ini adalah puncak kenikmatan kaula panjenengan bakik surga insyaallah dan ini adalah harapan cita-cita para anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin cita-cita para nabi cita-cita para rasul cita-citanya para ulama ta'itan wali-wali na Allah Subhanahu wa taala iki panekate panggi seorang Allah Subhanahu Wah, wa dalam melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala itu niat tak bisa teriak mata. Kau lihat pancen tak bisa nengani Allah Subhanahu Wa Taala yang ki angin perak parca Mon pelangi itu indah. Betapa indahnya menciptakan pelangi. Kalau Nabi Yusuf itu ganteng, bagaimana gantengnya menciptakan Nabi Yusuf? Metulah. Kalau alam semesta ini hebat, dahsyat, menakjubkan. Bagaimana hebatnya menciptakan alam semesta? Enkibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau lihat panjenengan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seataro dekanjeng Nabi melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tak bisa pun teriakan. Tak bisa saya ngocak. Ani tak bisa pun. Seacerita ane kata tak bisa teriakan. Jadi sahabat ni keheran pas saya rasa tak poron Nabi. Nabi jawab teriakan. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Pasira oreng dari umat saya sengko, seatorok seka sengko. Siapa umatku yang ikut kepadaku, nurut kepadaku, manut kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa dari umatku si taatorok, isra solat ta salat, isra bejeng ta abejeng ab engki Ilarang cik, sama bu mabuk, mabuk Atau gel istiqomah teritan Benyu angin, ini kan penyak Atau gel, teritan, tahu ni apa yang saya suruh Apa ada Allah Waman asani siapa orang yang cerita Atau roh kesengkok Fakat apa berarti dia tidak mau masuk surga. Setiap kali melep anjing dengan Ngiring, taruh masuk suarga Atau roh, dia Nabi Muhammad SAW Oh kita apura masuk surga nging ngereh tak asa salat teretan tak asa apa saya kita ge terus aki terus aki ngereh se terus aki se bebinik terus aki kice zalak iki dik mo masuk neraka iki panjenengan se mile terakhir teretan jebunakan jin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa kana ma'i fil jannah pasira oreng Sengodik-godik aki sunnah tasengkok debunga ganjat Nabi menghidupkan sunnahku, ajaranku, aki. bajang lemah bekto, hadir pengajian, hadir majlis taklim. Alhamdulillah, nega sunnah, nega kebiasaan ganjat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahqat Ahabbani berarti orang itu telah cinta kepadaku. Wa man Ahabbani kana ma'afil jannah dan siapa orang yang cinta kepadaku kelak di surga. Akan bersanding denganku nanti Amin, amin Ya Rabbul Alamin Sekatir dan Itan Malamantir manfaat Malamantir aparing Semangat Dan selesai pun ke abak kau lelah Kau niat ni kan nasihat Dituju pada diri Saya kapan dia Sesalah se-Islam Se-Iman Nabi Muhammad Terus semangat Akan jenis Nabi Muhammad Dan diiring dengan sahabat enki. Per Saya ala janglimah berkata Saya yakati musibah musibah neka sedaja Allah Subhanahu wa taala hada minni wal afu minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh